Hatodik fejezet Az Amazonok A lemenő napvörös sugarai lángoltak a széles folyam tükrét. Tarka forró égővi lepték és rovarok lebegtek bárkán körül. Csillogó szány felületeik visszaverték a napsugarat. A színekből és fényből szőtt eleven fájtlon keresztül elmosódó sávként derengett át az őserdő a folyam túlsó partján. Gyorsan besötétedett. Az indákkal borított óriási fák árnyékai a víz fölé húztat, és az égbolt mindinkább elszintelenedett. Csak hamar kidúltak az első csillagok. A fáradt emberek lepihentek. Larissa az árbocnál állt, arca merev és mozdulatlan volt, mint a régi perui ezüst állarcok. A holdfény megvilágította karcsú alakját. – Nos, hol van Eldorádó? – kérdeztem. – Igazság szerint most már ott kellene lennünk. – Tévedtem – válaszolt a természetes hangon. Arcomba szökött a vér. Száz és száz mérföldet tettünk meg, és most, amikor a célnál kellene lennünk, egyszerűen azt mondod, hogy tévettél. Mit mondjak? – Az igazat! Azt, hogy csalókkal idézfényt kergettünk az első pillanattól kezdve. Még lejjebb kell mennünk a nagy folyón, bizonyosan megtaláljuk Eldorádót. Tovább akarsz minket hitegetni? Hallgas rám! Suttogta, és hangja forró volt, mint a szél, amely átmelegedett őserdőből tört az alvó folyamra. Megígértem, hogy te megláthatod az aranyvárost. Szökjünk meg a hajóról, és én elvezetlek Eldorádóba. És mi lesz a többiekkel, akik a bárkán maradnak? Mi gondod rá? A folyam hosszú. – Úgy mondják végtelen. – Harcias indiánok tanyáznak a partokon. – Azt kérdezted, mi vár társaidra? – Megmondom. Kínos és kegyetlen halál. – Pusztulj, boszorkány! Kiáltottam hirtelen haragomban, és kirántottam tőrömet. – Segítség! – sikoltotta, és gyors mozdulattal kitért tőröm útjából. A penge az árbódba fúródott. Valaki elkapta a karomat. Dühösen megfordultam, de most már ketten távadtak rám. – Kötözzétek meg! – mondta egy parancsolásos szokott hang. Megismertem Dorellán a hangját. A kapitány felé fordultam, de írtózatos ütést éreztem a fejemen. Minden elsötétült előttem. Furcsa zúgást hallottam, amelyet elhomályosuló öntudatommal tengermorajlásnak véltem. Úgy éreztem, feltartóztathatatlanul zuhanok lefelé valami mély szakadékba. Késő éjszaka volt, mire magamhoz tértem. Csak bizonytalanul láttam a fölém hajló sötét arcot. – Vizet? – nyöszörögtem. Nem tudtam megmozdulni, szívós indakötelek vágott a kusomba. – Csak akarnod kell, és szabad leszel – suttogta egy hang. – Még nem késő, velem jöhetsz. Egyetül én tudom az utat, amely eldorádóba vezet. Láris hajolt fölém, szeme csillogott a sötétben. – Válaszodat várom. – Pusztul innen – mondtam rekettem. Nem szólt többet, de hirtelenül lehajolt, és egy pillanatra homlokomon éreztem hűs ajkát. Arcom nedves lett. Könnyek hútak rá, vagy csak harmad volt. Egyszerre csanást hallottam, mint amikor egy test a vízbe hult. Lárisz, mondtam rekedten. Senki sem felelt, csak a forró szél dudolt fölöttem, és az őserdő fáj sejtelmesen az óriás folyam partján. Lárisz! ismételtem. Távolról, igen messziről egy kagylókült hívogató hangja szólalt meg. A hang egyre távolodott, elenyészett. A tréfás és gonosz kálpurina hívogatta, csalogatta talán az eltévet vándorokat. Csak a szél dúdult a tovább monotondalát. Másnap reggel a kapitány elé vezettek. Arca szokatlanul megviseltnek és fáradtnak látszott. Láris eltűnt az éjjel, mondta felindultan. Az emberek azt hiszik, hogy a vízbe esett. Nem tudsz róla valamit? Megszökött, válaszoltam. Én beszéltem vele utoljára. Mondta, hogy elmegy. Miért nem lármáztat föl a hajót? Mert nem hittetek volna nekem. Lehorgasztotta a fejét, de a csüggedése nem tartott sokáig. Felnézett, és szeme ismét a régi tűzzel csillogott. Láris nélkül is megtalálom Eldorádót. Ha kell, az egész ős erdőt átkutatom. – Nem gondolod, hogy hiába való fáradtság lenne? – Mondj jobbat! – Forduljunk vissza. hozzáló vár ránk, nem hagyhatjuk cserben. Legyintett. – Ostobaság! a vízsodra ellen nem tudunk küzdeni, ezt már megmondtam neked. – Akkor menjünk, gyalog. – Halljátok! – Fordult Dorellána a többiekhez. – szegény bajtársunk teljesen megbolondult. Azt akarja, vágjuk neki az őserdő mocsarainak, és keressük meg Gozzálót. Van köztetek valaki, aki erre az útra vállalkozik? Van? szólalt meg egy érces hang, és Száncsó de Várgász kilépett társai közül. Én is azt vallom, hogy nem hagyhatjuk cserben barátainkat, azok bízlak bennünk, és áruló az, aki másképpen gondolkozik. Bolond, mondta a kapitány sápadtan. Van még valaki, aki ugyanezt valja? Nem kapott választ. Gaspar de Kártyával lehajtotta fejét. Tudtam, a szíveméjén most már igazat ad nekem, de öreg volt, és nem vállalkozhatott az útra. Francesco Dorellana diadalmasan nézett körül. – Ne csüggedjetek, én megtalálom Erdoleádót. Talán a következő mellékfolyónál kell keresnünk, talán még lejjebb, de annyi bizonyos, hogy egyszer meglátjuk az aranyvárost. – Térjetek vissza gonzálóhoz, a becsület ezt parancsolja, mondtam felindultam. – Visszatérhettek! – szólt rám a kapitány. – Szancsó barátod is elkísérhet a kedvetartja. Hosszú, szenvedélyes vita következett, de sajnos nem tudtam társaimat meggyőzni. Egyedül Szancsó tartott ki mellettem. Könnyes szemmel búcsúztam el régi tanítomesteremtől, aztán társammal együtt elhagytuk a bárkát. Sokáig álltunk a parton, és nehéz szívvel néztük a távolodó vitorlát. Gászpár de Kárhyevál a Melvédnél állt és búcsút intett nekünk. Dorellána és társai nem törődtek velünk. Elnyúltak a fedélzet árnyékos részén, és hagyták, hogy a roppant folyam magával ragadja az otromba bárkát ismeretlen kalandok felé.